Ba, bukatzeko, Kirola eta Euskara bateratzen dituen ekimen baten berri emanen dizuegun. Asteburu honetan, zehazki biharrekainaren hogeita lauan, Euskara Jalgia di plazara futbol txapelketa ospatuko dute lezamako instalazioetan. Lagun arteko txapelketa hau, Euskara Kirolean eta futbolean zehazki e, sustatzea du helburu horretarako e, lan horretan diharduten lauklub gombidatu dituzte e, bertan parte hartzera. Bilboko Amabi Futbol Kluba, Tuterako Union Tut utera, hortzaizeko arranoak eta zestoako zestoa. Gainera, partiduak epaituko dituztenak ere euskaldunak izanen dira. Pasaden urtean ospatu zuten ekimeen honen lehen edizioa eta aurten, ba, bigarren ospatuko dute eta hau ospatzea ba seinale ona da, ezta Christian? Bai, kaixo Egunon, Kaso. bai, orrela da, orrela da, bai. Beno, E, ospatu benuen lehen da bizikoaldiz, Euskara Jalgiadi plazara izaneko futbol txapelketa lezamako e, instalazietan eta, eta bon, ikusita ia zen olako arrak ezta izan zuen, baurtu ba, nere ba. animatu gara bigarren edizio bate e, ospatxera bai. Mm -hmm. Bueno, aurkezuko zaitu gozu Christian Arean zara, amabi futbol klueko presidentea, ez? Bai, horrela horrela da kuluba orain delala orain dela, dela bost urte e, sortu genuen bueno berez binnieeta zorzian na e, ba, egineneabo lanak egiten eta ofizialki berez binieta emmeretian sortu genuen e, amaabi futbol kluba eta Bilbon eta eta bueno ba, genostitiko naaba e, kulubarenen presidentea naiz bai Bueno, ipatu dugu moduan, lagunarteko txapelketa honen helburu nagusia, Euskara sustatzea da batez ere kirolean, eta futbolean noski hortazari garelako. Utsune bat somatu duzu bertan, agian futbolean ari garenean, ba, bertzi izkuntzetera pasatzea erraza delako edo, e, referenteak falta ditugulako? Bai, nik uste dut, nik uste dut baietz. E, bere momentuan e, erabaki genuenean e, amai futbolkluba sortzea, Eh, ba bueno, eh aina persona ba tu bien, estaba gainera, ba, bueno, eremu e, gentozen eta baikusten ustengiruena zen ba, ba ora hizialdian, Kirolean eta eta batez ere futbolean, ba Bizkaian bazegoela basego la gabezi gabezi bat, ez? Uste dut ganera gabezi hori gaur egun ez dagoela bakarrik erdalgunetan, da, bilbo handia bezalako erdalgune gune batean edo lapurdiko kostaldea kostaldeko bezalako gune baten, usteut bait ere horitzeerez, ba, ba egoera hori emoten dela eh <hum> eta eta beno ni ustez ni ni beti santutu euskaldun oketa erakundeek es dira la tira la jabetzen zin garrantzitsua den ba ere monetan aisialdiaren ere monetan ba ba e, euskera ba presente presente gotea. Hum -hum. Horretarako, e, bueno, dugu ez, zagian erreferente falta dela, edo gure erreferenteak ba, bertze izkuntzeta direla, e, horrelako lekuetan, ba, isi aldean, edo kirolean, futbolean ez. E, horretarako, ba, zuek ere pixkat erreferenteak izan nahi duzu ez, e, bertze klubei ere, hortan e, eragiteko, eta, ba, zuekin bat egiteko? Ba, izo, oritzerrez, e, ba, bueno, euskal badu barneratuta, Eh, bueno, eh, azken feinan futbola edo beste kirol batzuk eh, erdera edo frantses ekin behar, behar dugu, Ba gukerera kutsi nahi duguna da, ba, bueno, eh, badago laukera, bueno, erakutsi ez eta gain ere egiten dugu bibietan beresitik mm -hmm. sortu begoan etikekulu bat egiten dugubonaguten ba, ba, bueno, ari gara eh, futbolean ere euskeraz ere eh, futbola egin egin daitekel eta gure helburua eh, eta erronka hori bera da, beste taldei ere, eragitea eta eragustea, ba, posible dela e, Fudulan Euskaraz aritzea. Hum -hum. E, bueno, zuek, Euskaraz aritzeko apostua egindu zuen, baita bihar, e, txapelketa hortan bertan egonen diren bertze klub parte hartzaileak ere ez da? Hori da, bihar, bueno, iaz bezala, iaz ere beste lau talde, talde egon ginian, E, aurton ere, bigarren honetan lau talde e, e, egongo gara eta, eta, bueno, berez Euskal Herriko zonalde desberriñeko taldea gara uh -huh. errealitate e, desberriñak ditugu eta, eta zaurazki ere ba, Euskal Herrikin e, arrenman e, desberriñak izango ditugu azkenea, ba, bueno, bertan egongo gara maizu da kluba, e, biboko talde bat dena, egongo da baita ere union tutera, a, bueno e, nazarrako egoaldeko E, klub bat dena, mm -hmm. ongo da, ere, Arranoak, ortsaizekoak direnak, orbase, Nafarrak, mm -hmm. eta azkeni, ba, e, zestoa e, klube ongo da, ba, e, Gipuzkoaren e, izenean, orduan ba, ba, ba, ikusten duzun ezbe, bai, errealidade oso, oso, oso desberdinak ditu eta reman euskaderik, de desberdinak, desberdina da, zeurazki. Mm -hmm. E epaiak ere euskaraz jarrituko dira, beraz nagusi euskalduna daix izanen da, eta hori da asmoa gainera, ez? Bai, hori da. E, berez, beresz el burueda ba soilik, e, ba bueno, klubak besan de e, batuko garen e, klubo gure egunerokotasuna mm -hmm. euskaraz egiten dugu la, baia. Bai, e, nahi nai genuena zen zapelketan ere. Ba, eta gainerako kasu honetan gure esku dagoen ez e, ba, bueno, e, bertako epaiak egonbiatzea ba epaiak ere euskeraz euskel euskaldunak izate eta euskeraz komunikatzeko gaitasun bat e, izate eta eso ikez epaiak euskaldunak izatea badogulako ba. bueno, e, agian gero e, jorratuko dugu e, gai hori ba ba bueno sari bat erreserbatuta ba euskeraz e, gehien egiten da, e, duen e, taldeari. Hum, hum, Gainera, e, bueno, txapelketa hau edo ekimen hauek ere garrantzitsuak dire, e, zuen arteko harremanak ere sortzeko, ez? Eta horrek ere, ba, denak elkarrekin bat egiten maldin badu zuen, ba, zuen helburutan seguraski gehiago eraginen duzu, edo bueno, bederen ba, e, duzuen asmo hori gehiago zabaltzen alda, ez? Bai, bai, adoz nago, adoz nago, behiztapen bai horrekin. E, azkenean ere ez da zoik, ba, bueno, ez da zoik e, futbol txapelketa bat, baita ere, ba, esan dudanez, ba, Euskal Herriko Sonalde ezberrinetakoak e, gara, eta txapelketa honen bitartez, ba, ba, bueno, bai, baliatu nahi dugu, ba, elkarrene artean e, obeto ezagutzeko, e, ez, eta ni jarriko du, e, adibide bat. E, guk ba, badugu union tutera, e, biharko gombiratuzetako e, gonbi, bat, ba, a, bueno, gure e, e, e, e, lagun bideak bidea direla, uh -huh. iaz e, bigarren ez tutera gombiratuz gintuzten. Euskaren nazi harteko eguna, eguna dela eta, eta eta bueno ba Zapel keta AV egiten duguna pista batera ba, ba, ba, ba, e, da, da ba guen arteko harremana ba sendotu talenesan dudan es ba el aukera aukera paregabia da ez hori da uste dut goiz oso batez egonentzaretela bertan lezaman e, biharren zuzen ere E, noiz hasiko zerete, bueno, e, aipatzen aldituzu bapiskat, bueno, ordutegiak tegiak edo egitaraua, e, prest duzuen egitaraua. Bai, berez e, goizeko, e, goizean zehar, e, landuko dintza bat izango da, partiduak e, amaika terdietan hasiko e, dira, guztiok elkarren aurka jokatuko dugu, mm -hmm. gero ordu bat e, terrietan, behin partiduak bukatuta ba, zaribanak eta E, egongo da eta lehen ezandudan ez ba bueno sarietako bat erreserbatuta egongo da ba euskera euskeraz geien egiten duen taldeari mm. iaz esate baterako ba eh e, taldea ba zein izan ziren e, irabazleak, eta eta gain sari banak eta egin da ba ba bukatzeko ba, ba bat e, egongo da lezaman bertan eta lezan e, dudanes ba a ba, bonustos bueno, bebai hori baliatuko dugula ba, ba elkarren artean ba hobeto ezagutzeko hori <hum> izango litzateke ba egoizaren esan dezakegu Ederki, ederki bat kirolaz gain ere ba, zuen arteko harremanak sustatzea eta eusskaraz zaaritzea eta ezagutzea izanen du helburu ekimen berezionek e, lagun arteko txapelketa honek. E, bukatzeko zen mezu biddalik nahiko zenuke ba, Berttze Euskal Herriko klubunitz ere, zuen ekimenera edo asmoetara ba, batzeko e... Hortan ez lan egiteko, Euskaraz aritzeko eta ez bakarrik ba, bertzearloetan, eta isialdian, kirolan futbolean ere, ba hortan e, aritzeko? Ba pizka bat lotuta txapelgitaen izenarekin, nena Euskera jalgia di palazara, nik bidaliko nukeen, edo guk bidaliko genukeen, e, meso izango litzateke, ba a, bona, Euskera komplejurik gabe. Egin behar, behar da e, bakoitzaren maila bat izan da ere, edo bakoitzak erabiltzen duen euskalki bat alabestea zein izan da ere, ba, ba Euskera konplejurik gabe erabili behar dugula, eta eta liberen ezango nieke, ba, ba bueno, e, bibietan e, mere ona gure kasuan, behintzat, amai futbuklubaren kasuan, ba, erakusten ari garela, ba, posible dela e, futbolean ere, euskeras, eh, aritzea. <totipa> <totipa> Eberkin, ba, mezu horrekin utziko dugu erkarrizketa hau, e, horreituko dugu ba, biarri zanen dela Euskara Jalgia di plazara futbol txapelketa hau lezaman, e, goizan zehar ribiliko zaretela lau klub, e, Euskal Herriko Txoko Desberdinetako lau klub bertan, eta bueno, ba, animatu, e, ongi pasatu, eta noski ba, zorionak e, sortu duzuen ekimen honengatik eta egiten arizareten lanaren gatik ere. Mi izquierda asko bai. Eh, ber ke esquerrik asko, Cristian. Gerarte agur.